Turen går til Mælkevejen. Et radiospil i seks dele af Douglas Adams. Anden del. Romskibet Gudhjertet. Langt ude i de uudforskede brakmarker i den mindst fashionable del af galaxens vestre spiralarm ligger en uinteressant gul sol. I en afstand af 149,5 millioner kilometer fra denne sol, kredser en ekstremt ligegyldig blågrøn planet, hvis liv, der i øvrigt nedstammer fra aberne, er så utroligt tilbagestående, at man stadig betragter digital ur eller en laserprinter som vældig smarte demser. Denne planet har, eller havde, et problem, som bestod i, at de fleste mennesker var utilfredse hele tiden. Der blev foreslået mange forskellige løsninger på problemerne, men de fleste drejede sig om at flytte rundt på små lapper papir, hvilket er besønderligt, eftersom det ikke var de små lapper papir, der var ulykkelige. Således var problemet permanent. Mange af beboerne var onde, og de fleste var ulykkelige, selv dem med digitale ure. Mange blev efterhånden enige om, at det var en stor fejltagelse, at man overhovedet var kravlet ned fra træerne. Nogle synes at selv det med træerne havde været en dårlig idé, og at man aldrig burde have forladt havene. Og så en dag, cirka 2000 år efter, at en mand var blevet sømmet fast til et trækors, fordi han sagde, at det kunne være rart, hvis folk til en afveksling var venlige mod hinanden, sad en pige helt alene på en café i Rickmansworth, og indså pludselig, hvad det var, der var gået galt og hvad man skulle gøre for, at verden kunne blive et godt og lykkeligt sted at bo. Denne gang stemte det. Denne gang kunne det fungere, uden at man behøvede at sømme nogen op på noget af den grund. Men desværre, inden hun nåede telefonen for at fortælle det videre, blev jorden ganske uventet udslettet for at skaffe plads til en ringvej. Så ideen var tabt for altid. I mellemtiden er altså Dens undsluppet fra Jorden i selskab med en ven, som ganske overraskende viser sig at være fra en planet i udkanten af Bigeldue. Hans navn er Opel Kadet, af årsager som lige nu ikke lader sig forklare. Men sammen sidder de i problemer til halsen over for en kaptajn på et rumskib fra Våbgen. Så, jordborger, jeg giver jer et enkelt valg. Tænk jer grundigt om, for I holder jeres liv i jeres udehånd. Vælg nu! Enten dø i det tomme rum, eller... Sig mig, hvad jeg synes om et digt. Jeg kunne godt lide det. Nå, det var godt. Ja, og, og, og jeg tænker på, at, at nogle af de mere metafysiske steder, de var yderst effektive. Ja. I ja, og en god rytme, der ligesom øh, understreger det kontrapunktiske i ligesom øh, hele en... Ja, det kontrapunkterer ligesom i de underliggende metaforer, som... Øh, øh. Som menneskeligheden i... Hvor Poetens lidenskabelige sjæl, der trænger igennem selve værtsets struktur for, for at forfine det ene og udødeligt det andet, ja. og så forene disse modsætninger på en måde, der efterlader en med en levende og dyb indsigt i hvad... Øh, ja, hvad... Ja, hvad digtet simpelthen handler om? Ja. ja, det er glimrende, Arthur. Tak. Er det virkelig en glimrende udlægning? No. Det, I siger, er altså, jeg på trods af mit hårde, rå og hjerteløse ydre, jeg skriver poesi, fordi jeg vil elskes. Er det det? <laughs> ja, jeg mener, det... Det er vigtigt. I tager frygtelig fejl. Jeg skriver kondikten for at sætte mit rå, rå og hjerteløse yder i skarpt relief. Jeg smider skib skibet under alle omstændigheder. Vagt! Slæb fangerne op til luftsluse 3 og smidt mod. Det kan ikke smides rundt i det tomme rum. Vi er gange med at skrive på. Al modstand er nytteløs. Jeg, jeg har lyst til at dø nu! Jeg er stadig hovedpine, jeg, jeg vil ikke himlen med hovedpine. Jeg bliver bare ked af det og det bliver ikke sporsomt. De kan ikke gøre det mod os. Hvorfor ikke, søleskabninger? Ja. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Skal altså, altså, der være en grund til alting? Altså, hvad med at få en tosset indskydelse, og så lad os gå? Hva? Kom nu. Kom, få noget ud af livet. Øh. Overrask dem selv. Al modstand er nytteløs. kontrapunkterer surrealismen i de underliggende metaforer. Ah, det er for lidt grund at slå dem ihjel. Det er fantastisk, det er virkelig her indestående. Jeg vil lade mig gå dit brutale slib. Jeg skal, jeg mander, jeg mander, skal nok sætte på noget. Ej, modstander er nøddeløs! Hold du op med de der! Hvordan skal man kunne holde en positiv mental balance når du siger sådan noget? Hvor er det bare, du Ej, taler om altså, positiv mentalbalance? Det er ikke dig, der har fået din planet udslættet i, i dag. Jeg vågner op i morgen og så frem til en dejlig rolig dag. Læse lidt, strile hunden. Og nu er det lidt over fire om eftermiddagen. Jeg vil have smidt ud af et rumskib. fem lys over for de grønne rester af jorden. Husk, ingen panik. Hvem taler om panik. Det er det er bare et mindre kultursjov. Bare vand til, at jeg får samlet mig, så skal du sgu se panik. Du er hysterisk. Hold så kæft. Almods, den er nytteløs. Og du har der også Ja, du kan måske lige frem lige den slags, hva'? Hvad mener du? Jamen kan det virkelig være et tilfredsstillende liv, hva'? At trampe omkring og råbe og skubbe folk ud af rumskibet? Timelønnen er god! Ja, det må man da håbe! Råbel, er det, du laver? Jeg forsøger bare at interessere mig for verden omkring mig. Er det i orden, hva'? Nå, så... timelønnen er god. Ja, nu du siger det, så kan man godt sige, at hver enkelt minut er ret dårligt betalt. Men Jeg kan godt lide råberiet. Al modstand, Ja, du er helt bestemt også vældig god til det hvis det for det meste er betalt. Hvorfor gør du det så? Giv mig et alternativ. Hold op med det. Sig til dem, at du ikke gider mere. Ej, det lyder ikke særlig til lukkene. Du ejblik, det er mere fornuftigt, end det lyder. Hvis det er jer lige meget, så tror jeg bare, at jeg smider jer ud af den nærmeste luftsluse. Jeg har så nemlig et par andre steder. Jeg skal hen og råbe. Hør nu lige her, man. Vi kan fortælle dig, at musik og kunst. er det der. bare tager mig sammen, så kan jeg være heldig at blive forfrejt til senior og råbe sig sandt. Der er ikke ret mange nederstillinger til ikke og ikke skubne sig santer, så derfor tror jeg, holder mig til, at jeg kan. Men tak for interessen. Og vel igen. Der er jo et helt verden, som slet ikke kender noget til endnu, hva? Hvad er det her? Da, da, da, da. Rammer den ikke noget ind i dig? Hvad? Jeg vil fortælle min tante om det, du har sagt. Jeg troede ellers, at det var en helt fornuftig fyr. Vi sidder i saksen nu. Gør vi ikke? Jo, jo, vi sidder i saksen. Har du ikke udtænkt en plan? Jo, jeg har en plan. Har du det? Jamen, den forudsætter, at vi befinder os på den anden side af den lufttætte dør, som vores ven lige har lukket bag os. Hvad sker der nu? Jo, altså, luen foran os åbner automatisk om et øjeblik, og vi bliver suget ud i det tomme rum, hvor vi kvæles i løbet af cirka 30 sekunder. Oh, det er sådan, noget. jeg jeg skal altså dø. Ja. Og du, nej. det nej, kontakt her. Hvad? Hvad for en? Hvad? Nej, det var bare noget, jeg troede. vi bliver alligevel kvalt. Du ved. Det er et øjeblik som det her. Hvor jeg er fanget i en luftsluse i et rumskib fra Vogern. Sammen med en mand fra Petit Juice og snart skal dø, fordi jeg bliver kvalt i de ydre rum men jeg virkelig tænke tilbage. Det er min mor, altså sagde til mig, dengang jeg var dreng. Hvad sagde hun der? Jeg ved det ikke, for jeg ved det jo ikke efter. Det var sgu smart, altså. Turen går til Mælkevejen er virkelig en fantastisk håndbog. Forordet starter således. Rummet, hedder det, er stort. Virkelig stort. Det er næsten ubegribeligt, hvor stort, hvor umådigt, hvor ufatteligt enormt det er. De synes måske, de har langt til bageren, men det er for intet at regne i forhold til rummet. Hør her. Og så videre, og så videre. Efter et stykke tid skifter værket dog karakter og fortæller om ting, man virkelig har brug for at vide som for eksempel det faktum, at man på den lille og utroligt smukke planet Batsalamin nu er så bekymret over den tiltagende nedslidning, som forårsages af cirka 10 millioner turister årligt, at skulle der være selv en mindre nettoforskel mellem vægten af det, man indtager på planeten og det, man nødvendigvis udskiller, vil dette inden afrejsen blive fjernet ved et operativt indgreb. Derfor husk altid at få en kvittering ved et hvert toiletbesøg på planeten. Hverket omtaler også fænomenet kvælning på cirka 30 sekunder efter at være blevet smidt ud af rumskib. Når verdensrummets størrelse tages i betragtning, er chancen for at blive samlet op af et andet rumskib inden for 30 sekunder 1-267709. Hvilket ved et utroligt tilfælde er samme cifre som telefonnummeret på en lejlighed i Islington, hvor Arthur engang var til en god fest hvor han mødte en meget sød pige, som det dog stadig kan lykkes ham at lægge ned. Skønt jorden, lejligheden i Eslington og telefonen nu er ødelagt, så er det alligevel rart at tænke på, at dette minde på en sjov måde hænger sammen med det faktum, at Opel og Arthur bliver reddet efter 29 sekunder. Så sagde de jo, at jeg nok skulle finde på noget. Ja, hvis så... Det var en fin idé, jeg fik Og for fanden i et rumskib, der tilfældentligt kom forbi. Og som kunne redde os. Ja, Chancen for det må være astronomisk, lille. Ah, ødelæg det nu ikke. Vi klarede den. Nej, hvor er vi? Jeg er ked af at sige det, men øh, det ligner stranden ved South End. Ej, hvor det beroliger mig. Hvorfor det? Jeg troede, jeg ville blive sinds. Vi er måske slet ikke blevet reddet. Når alt kommer til alt, måske er vi døde. Det <laughs> er <vil> jeg det? <laughs> da jeg var lille, havde jeg ofte meget om døden. Jeg lå og skrej, fordi alle mine skolekammerater blev sendt i himlen, eller helvede, mens jeg altid... <laughs> Ende i Southend. Ja. <laughs> du, måske skulle vi spørge en eller anden, hvad der foregår. Hvem er ham derovre? Ham, der kravler på væggen. Mm. Ham med de fem hoveder. <laughs> <Ja>. <laughs> Undskyld lige, der Undskyld, Undskyld herre. Altså, Southend, så er der et eller andet galt. Du, men, du mener, det er en måde, at vandet er Følgningerne bølger op og ned, op og ned. Ja. Jeg synes nok, der var et eller andet besyn. Oh. Nu kommer de rundt med drengs. Wow. Det er svært at tage stilling til noget som helst nu. Specielt uden b. 1 til 100.000 faldende. Hvad var det? De lyder som sandsynlighedsberegning. Ej, det betyder det ikke. Jeg er ikke sikker, men det betyder i hvert fald, at vi befinder os på et rumskib. South End ser ud, som om den smelter. Stjernerne virvler rundt. En støvkugle. Sne. Mine ben glider bort i solnedgangen. Fandens. Min venstre arm er gået af. Nu, nu kan jeg ikke bruge mit digitale ord. Opel! Du begynder at ligne en pengvin. Stans det? 1 til 75.000 Nej. Hvem er du? Hvor er du? Hvad sker der, og hvordan kan vi det? Slap af. I er sikkerhed. Ja, det er ikke det, det drejer sig om. Sagen er, at jeg nu er i sikkerhed, men som pingvin. <laughs> Og min kollega, han er da snart løbet tør for lemmer. <laughs> det er i orden. Jeg tror nok, jeg har fået dem alle sammen tilbage. En til 50.000 faldende. Helt ærligt, synes jeg, at de er længere, end de plejer at være. <laughs> er, er, der, er der ikke noget, du synes, du burde fortælle os? <laughs> Velkommen til stjerneskibet Guldhjertet. Hva? Bliv egentlig ikke forskrækket over noget af det, I ser ombord. I lider selvfølgelig af visse bivirkninger efter at være blevet reddet fra den sikre død til trods for en sandsynlighed på 1 til 267.709 og muligvis højere. Vi har nu nået et niveau på 1 til 25.000 år med faldende tendens, at vi vil opnå fuld normalitet, så snart vi ved, hvad normalitet egentlig er. Nej, Det er fantastisk! Vi bliver opsnappet af et rumskib med grænseløs usandsynlighedsstyring. Virkelig utroligt, Arthur. Altså. 1-20.000 faldende. Er der i vej, Der står et grænseløst antal æber her for at fortælle mig om et ham manuskript, de der skrevet. Den grænseløse usandsynlighedsstyring er en ny og vidunderlig metode til på få sekunder at passere der afstande uden alt den kedelige rumstæren rundt i hyperrummet. Princippet om at frembringe dit begrænsede usandsynlighed vil simpelthen at forbinde de logiske kredsløb i en mindre begavet hjerne med en atomar vektorplotter i en brown-bevægelsesformidler, det var dog en herlig har sådan set været kendt længe. Sådanne generatorer blev ofte brugt til fester, hvor man prøvede at få stemningen i vejret ved at lade molekylerne i hvert endens undertøj bevæge sig en halv meter til venstre i overensstemmelse med loven om ubestemmelighed. Mange højt respekterede fysikere har udtalt, at de ikke vil være med til den slags. Ikke kun fordi, de var en forsamling af videnskaben, men mest fordi, de aldrig blev inviteret med til den slags fester. Et andet punkt, de var utilfredse med, var den eventlige fejltagelse, de altid selv begik under konstruktionen af maskinen, der skulle kunne frembringe det grænseløse usandsynlighedsfelt, som kunne få et rumskib til at flyve til de fjerneste stæder i galaksen. Til sidst konstaterede de surt, at det ikke kunne lade sig gøre men en dag kom en ung student, der var sat til at fejre op i laboratoriet efter en mislykket fest, frem til følgende lærsætning: Hvis en sådan maskine er en faktisk mulighed, må den rent logisk være en begrænset usandsynlighed. Så det eneste, jeg skal gøre for at lave en sådan maskine, er at finde ud af, hvor usandsynlig den er. Og så kode det ind i en afgjort usandsynlighedscomputer, give den en frisklaget varm kop te og tryk på startknappen. Det gjorde han så, og han blev meget overrasket over, at det faktisk lykkedes ham at opfinde den søgte grænseløse usandsynlighedsgenerator ud af den blå luft. Det overraskede ham endnu mere, efter han havde modtaget prisen fra Galaktisk Institut for Ekstrem Klogskab, at han blev af en rasende håb respektable fysikere, der endelig havde indset, at hvis der var én ting, de ikke kunne holde ud, så var det en blærerøv. 1 til fem faldende... En til 4 faldende. En til tre. Til to. Til en. Sandsynlighedsfaktor, en til en. Vi har opnået normalitet. Jeg gentager, vi har opnået normalitet. Skulle der derfor være, et eller andet i stedet ikke kan holde ud, så er det jeres eget problem. Slap venligst af, der bliver straks sendt ud efter jer. Tak. Hvem er det, Trillian? Det er bare et par fyre, vi tog op i det åbne rum i sektor zz 9 alfa. Det er selvfølgelig meget sødt tænkt, kære Tullian. Men tror det er klogt under de nuværende omstændigheder? Men vi er jo på flugt, ikke? Vi har en halv politi i hælen, og så standser vi for at tage et par blaffer op. Ja, ja, ja, ja. til ud af mulige for stil. Men adskillige millioner minuser for omtagen. Du ser, for de er de rundt i det åbne rum uden nogen form for beskyttelse. Skulle jeg bare lade dem dybt? Nej. Ikke som sådan. Men alligevel. Ja, så var det sådan set ikke mig, der samlede dem om. Brumskibet gjorde det helt af sig selv. Nej. Mm -hmm. De brugte usandsynlig nede styring. Det var utroligt. Nej, nej, det er kun usandsynligt. se for ting nu ikke mere, hvor de fremmede. Bare bare helt almindelige fyre. Mm. Jeg sender lige robotten ned for at tjekke dem. Hej, Marvin. Jeg synes, du skal vide, at føler, at sende mig det privilegium. Martin? Jeg er, Marvin, her er noget, der kan beskæftige dig og aflede dine tanker. Det nytter ikke noget. Jeg har en alt for stor hjerne. Marvin. Ja, ja. Hvad er det, du har hermed til? Gå ned til base 2 og hente de to fremmede heroppe. Under opsyn. Er det det hele? Ja. Det bryder jeg mig ikke om. Hun beder dig heller ikke om at nyde det. Bare du gør det. Okay. Jeg skal nok. Limerne. Enestå. Tak skal du have. Det er vel ikke fordi, jeg ødelægger noget. Åh oh, nej, nej, Marvin. Alt er alt det virkelig udmærket? Nå ja, for jeg vil Ja, ja. Det, det, det skal du slet ikke tænke på. Få vel bare opføre dig naturligt, så går det alt sammen. Mm. Og du er sikker på, at der ikke er noget galt? Ja, ja, sådan er livet bare. Livet? Tal ikke til mig om livet. Jeg tror ikke, jeg kan klare den robot ret meget længere, Sefer. Galaxonets encyklopadi definerer en robot som et mekanisk apparat der er skabt til at gøre et menneskes arbejde. Marketingafdelingen i Sirius Kybernesiske Kompagni definerer begrebet således en plastikven, som det er sjovt at være sammen med. Turen går til Mælkevejen definerer marketingafdelingen i Sirius Kybernetiske kompani, som en flok tåbelige idioter, som vil være de første, der bliver stillet op af muren, når revolutionen kommer. Det, det, det er vist et helt nyt bare. Hvor ved du det fra? Har du et eller andet obskur, apparat til at bedømme metallets alder? Ej, kan fandt den her salgsbrosjure på gulvet. Se, universet kan blive deres for kun fem. Lutterne de fylder flere sider. Ah, der har vi det. Altairianske dollars. Nej, se noget her. Se. Jeg havde ret. Sensationelt gennembrud i usandsynlighedsfysik. Når rumskibets styring når den grænseløse usandsynlighed, kan man nå til et hvert tænkeligt sted i et hvert tænkeligt univers, næsten øjeblikkeligt. Der <går> er andre regeringer, der bliver rigtig usunde. <laughs> det kalder jeg Gud. <laughs> det er en del bedre uden det rumski på Bogen. Det er jo sådan her, jeg forestiller mig et rumski. Glitrende hvidt, og så blinkende lyspaneler. Alt ting her. Hvad må hva, der sker, hvis man uh, trykker den her knap? Jeg, jeg, jeg vil ikke gøre det. Hvad skete der? Vi skal Lad vindes være med at trykke på denne knap igen. Du, du, de gør en masse ud af styringsmekanismerne, kybernetikerne. En ny generation fra Sirius kybernetiske kompani. Robotter og computere med den nye EFP-effekt. er det? Nej, det står for enstående folks personlighed. Det lyder rejsesfuldt. Det er rejsesfuldt. Hvad? Hvad for nu? Rejsesfuldt. sådan er det hele vejen igennem. Absolut redselsfuldt, men lad os ikke tale om det. Se på den dør. Alle dørene i dette rumskib har et positivt og lyst se. Det behager dem særdeles at åbne sig for dem, og det er en tilfredsstillelse at lukke efter dem. vidende at det job er vel udført. ikke? Følg med. Jeg er blevet bedt om at føre dem til broen. Jeg har en hjerne på størrelse med en planet, og så bliver jeg bare bedt om at hente dem op på broen. Synes de, det er tilfredsstillende arbejde? Ja, jeg synes det ikke. Ja, nej, undskyld lige et øjeblik. Vilken stat ejer det her rumskib? Og vi er se på den der. Den går lige straks op. Jeg kan mærke det, den fuldstændig utålige sindssytfredshed, den udstråler. Kom indenfor. Kom så. <tryk> Vi har kontakt til markedsafdelingen Circus kybernetiske kompani. Hvilken stat? Lad os bygge robotter med enestående folks personlighed, sagde de, Og så forsøgte de sig med mig. Jeg ja, har en personlighedsprototype. Det kan man godt mærke, ikke? Nu lukker jeg op. Jeg hader den dør. Jeg skuffer den mest, ikke Hvilken stat? I ved, ejes nogen stat. Det er blevet stjålet. Stjålet! Stjålet! stjålet. Af hvem? Safert Bibelbrox. Safert Bibelbrox? Oh. Undskyld, har jeg sagt noget forkert? Det tilgiver, at jeg trækker vejret, hvilket jeg overhovedet ikke gør. Så hvorfor dog siger sådan noget? Oh. Ja, ja, så det er premieret. Kom nu, er endnu en af de selvtilfredse døre. Livet. Tal ikke til mig om livet. Det er der ikke en, der har nævnt noget om... <laughs> Tænker. Selvfart Og nye rapporter bliver sendt til dem på en suppleteres <laughs> frufælds <laughs> over hele galaxen døgnet. Så siger vi rigtig god dag til alle intelligente livsformer og til alle andre derude. Hele hemmeligheden består i at klaske nogle sten sammen, gutter. Og selvfølgelig er aftenens mådehistorie af det er helt utroligt tyveri, Så, en, at det udsatskyldighedsstyrede prototype-rumskib, foretaget af ingen andre end Seffert Pinu Bronx. Ja! Yeah! er... Er den store sæt flippet totalt ud? Det <laughs> er Manden, der opventer den pan-galaktiske prøvebedræber ja, den tidligere okay. fortrolighedsskib, blot deltidspræsident for hele Galassen, før hendes omtale som Universets bedste knald siden mm. mm. og for nylig udnævnt som den syvende tidsalder, dårligst klædt i Og, og, Vi har spurgt hans private hjernespecialist, Gag Heltsbrun. Ja, hej. Hvor slukker du? Jeg kom til at tænke på noget, Seffert. Ja. Vi samlede de to fyre op i Sektor... Ej, Sæffert, Sæffert! Tæt lige den hånd væk, ikke? Og også den Nej, Ej, Sæffert og den der! Den? Ej, den nu jo ellers faktisk ude specielt til dig, Trillian, det ved du godt ikke. To seks måneder. Nej, Sæffert, hold nu op, ikke? Hør nu her, ikke? Altså, vi samlede dem op i Sektor, Sæt, Sæt, Ni, Sæt, Alfa. Nej, ja, ja, siger det der ikke noget? Jo, ja, øh, nej. Jamen, det var da der, du i sin tid samlede mig op. Okay, lad mig vise dig det øh, på skærmen, ikke? Øh, øh, ja. Se, lige der. Øh, ja, ja. Ja, rigtigt. Ja, ja. ja, det er ufærdeligt. Hvordan kan det være at gå til? Ja, er vi netop bare der? Usandsynlighedsstyring. Øh, Jamen, ja. så passerer vi alle punkter i universet. Ej, det ved du da. Ja, ja. ja men at vi har hældet dem op der, det er bare for usandsynligt. Jeg må lige finde ud af det her. Computer? Der er lov! I skal vide, at jeg er til for at løse et vigtig som helst problem, I måtte have. Ja, ved du hvad? Jeg tror heller, jeg vil bruge et papir. Selvfølgelig. Jeg ja, forstår. Men hvis der er der, så er noget. Du... Okay. kæft! Okay, okay. Hør nu, her tror, ja. Rumskibet har samlet dem op sig selv, ikke? Jo. Ja. Allerede det giver sådan en høj usandsynlighedsfaktor. Den op lige netop i den sektor, hvilket giver os... Endnu en høj usandsynlighedsfaktor, plus det, at de ikke bare rumdragter, så vi har altså samlet dem op inden for den afgørende 30 sekunders periode. Ja, den faktor har jeg nedskrevet her. Ja, det hele sammen. Ja, sådan, så vi kan få den totale sum af usandsynlighed. Okay. Det her, ja, her. Ja, ret kolossal, ja. men ikke grænseløs. Hvornår samlede vi dem op? på tidspunktet for den grænseløse usandsynlighed. Hvilket altså giver os et ret stort hul i usandsynligheden, som vi må se at få fyldt ud. Hører jeg, er det ikke på vej her? Jo. Ja, med den der åndssvage oh, robot? Kan vi fange dem på en af monitorerne? Ja, det vil jeg tro. Her er de. Og så har jeg selvfølgelig også frygtelige smerte i de ruderne på venstre side. Nej, virkelig. Ja, jeg har spurgt, om jeg kunne få mig skiftet ud, der er jo ingen, der gider høre på mig. Nej, det er ikke tro. Det kan jeg forestille mig. Jeg har ikke tro det, det er simpelt! Her, Trian, jeg ordner lige det her. Noget, ja? Nej, nej. Nej, jeg... Jeg tror bare lige, at jeg går ind i min kahyt og venter, ikke? Hæ? Jeg ja, er ja, ja, straks tilbage. Det her, det er virkelig stortet! <laughs> Jeg skal være utrolig cool. Så cool, at det ville ryste selv et ben fra væggen. Det. det er fantastisk! Altså, Skil i millioner point ud af ti mulige. Bare for stil! <laughs> ja. Okay, god fornøjelse, Sefan. Ja? Jeg kan Helt ikke rigtig hvad? se, hvad der er så enestående. Ja. Jeg går ned og lytter på Politi på den superteriske frekvens. Hej. Uh, Hej. No. <laughs> Hvorfor er det så mest nonchalant at arbejde i, den her? Hvor Jeg går udenfor, at I gerne vil se dig fremmede nu. Vil de have, at jeg skal stå i et hjørne og ruste? Eller bare falde om her, hvor jeg står? Vis dem ind, kære Marvin. Åben. Safe. Ej, hej, hej. hvordan du? Herligt, du kunne komme forbi. Skønt at se der, Du ser glimrende ud. Ser du? Ja, den, den ekstra arm, den, den klæder dig. Det er flot skib, du har stjålet. Kender du ham? Kender ham. Han oh, mm. det her det er en af mine venner. Og oh, så so dent. Ja. Ja, jeg redder ham lige inden hans planet Nej, i luften. der kan man se. Ja. så, altså, det var godt, du klarede den. så. Altså, det her det er ja, vi altså, har mødt hinanden før. hvad? Ja, har, har, har, har vi det? Hvad mener du mere, at I har mødt hinanden før? Det her, det er Saferd Bibelbrox fra Beetlejuice 5. Ja. Ja. Det er jo ikke en hvem som helst Martin Smith fra Creuten. <laughs> ja. vi har mødt hinanden før. Ikke sandt, ja. Eller skulle jeg måske sige uh, fælde? Hvad ja, for noget? Ja, du må forklare dig nærmere. Jeg har lidt svært ved at huske af ansigtet. Opel, ja. Det var ja. til en fest. Ja, det svivler jeg på. For et halvt år siden, på jorden, England, London, uh, uh, Islington. Uh, uh, Nå, ja, ja, ja, den fest. Sefer, ja. hey, du mener da ikke, at du også har været på den lille håbløse planet? <laughs> nej, nej, selvfølgelig ikke, nej, men, uh, ja. Kan jo, kom være, kom forbi på vej et eller andet sted. <laughs> <laughs> hvad hva, hva drejer det her så om, Arthur? Til den fest, der en Jeg havde haft et godt øje til hende i uvis. Ah. Smuk, charmerende, dræbende intelligent. Alt, hvad jeg havde gået og ventet på. Og lige da det ville lykkes mig at få hende for mig selv i et ømt øjeblik. Så kommer din ven her og siger, Hej skat, kreder han, der kommer og snakker med mig i stedet for. Jeg kommer fra en helt anden planet. Jeg har ikke set hende siden. Nej, Dengang havde han ganske vist kun to arme, hvor særen hed film, men det er ham. Men du må da indrømme, at han rent faktisk stammede fra en anden planet. Ikke, altså. Du koster? Det er hende? Tricia McMillan? Hvad laver du her? Det samme som du, jeg ja, tog et lift. Med min universitetsgrad i matematik og astrofysik, så var det et spørgsmål om enten at komme videre, eller stå i kø for en arbejdsformidlingen. Så var kunne kun en stakkings pige eller stille op. Ja, du kan. Ja, altså, jeg er ked af, at jeg aldrig har til den frokost om onsdagen. Mm -hmm. ved du hvad, jeg var i dyb koma hele formiddagen. God. Mm. Opel, mm. det her er Trillian. Hej. Mm. Trillian, det er min halvfætter, Opel. Jamen, jeg ja, har samme tre møder. Trillian, hvad sker den slags hver eneste gang, vi bruger den grænseløse usandsynlighedsstyring? Ja, det er vist desværre meget sandsynligt. Se for Bible brox. det var en heftig. Ja. Hej. Vil det være muligt for vores to helte at få en fredelig aften i ro og mag? Hvad vil de stille op i deres nye omgivelser og med deres nye relationer? Vil de overleve de missilangreb, som allerede er planlagt mod dem tre minutter inde i næste afsnit? Stil ind på Danmarks Radio næste uge og lyt til tredje afsnit af Turen går til Mælkevejen. De medvirkende i andet afsnit var fortælleren Peter Steng, Arthur Dent, Jens Hansen, Opel Henning Jensen, Trillian, Solbjerg Højfeldt, Saifert Bibelbrox, Kjell Nørgaard, Marvin, Claus Buge, Vogan Vagt, Henrik Kofod, Computer Eddie, Thomas Mørk og vogan Claus Strandberg. En videre medvirkede Søs Elin, Diana Wangså og Morten Surballe. Scenen skrevet af Douglas Adams, Lydteknik Erik Holmen, Instruktion. Carsten Gronning.